Doina Bisericii din Filadelfia, Doamne, Tu ești Cel Sfânt, care cu sângele Tău ne-ai sfințit, de aceea o ușă deschisă spre Tine pentru noi ai lăsat. Doamne, Tu ești Cel Adevărat, care cu adevărul Tău, de minciunile viclenilor și demonilor ne-ai apărat. Doamne, Tu ești Cel ce ai cheia lui David și de aceea ușa deschisă pentru noi, nimeni nu poate să o închidă. Doamne, Tu ești cel ce carea către Tine, și nimeni nu poate să o deschidă. Doamne, Tu ești cuvântul lui Dumnezeu, și de aceea noi am păzit cuvântul Tău, căci prin el ne-ai sfințit. Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, și de aceea noi numele Tău nu l-am tăgăduit. Doamne, Tu ești Sfântul lui Israel și de aceea pe iudei să se închine la biserica Ta din Philadelphia ea i-ai rânduit. Doamne, Tu ești cuvântul răbdării pe care noi l-am păzit, de aceea în ceasul ispitei ne vei păzi așa cum ai făgăduit. Doamne, Tu ești cel ce încerci pe cei de pe pământ și vei încununa pe cei ce te slujesc, te iubesc, te stăvesc, când vei veni curând așa cum ai prorocit. Doamne, cel ce scrii pe noi numele Tatălui Ceresc, numele Tău cel nou și numele cetății lui Dumnezeu, pe fruntea celor ce devin stâlpi în templul lui Dumnezeu, de aceea Te-am iubit și Te-am slăbit. lacrima de dor a pusnicilor. Doamne, cel pentru care ceata pusnicilor suspină neîncetat, cheamă la tine pe toți cei ce în biserica luptătoare pentru tine s-au luptat și în pustie pe demoni i-au alungat.